Jó estét kívánok minden korosztálynak és sziasztok azoknak, akik köszöntést is szívesen fogadják. A magyar óra adását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás a Newbransficki Radgers Egyetem stúdiójából. Msorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgersz rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk klépni, van egy e-mail. Csímünk, ami Magyaróra, Kukac, yahoo com illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Mai június harmadika, Klothild nap van. A ismertetés után híreket hallhatnak, majd egy kis összefoglalót a tegnapi New Magyar Fesztiválról. A műsor második felében, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából fogunk egy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 So meg a mai híroszafoglalunkat, amit a tegnap és ma állítottam önöknek össze. Kezdjük ezzel. Több mint 30 házat rongált meg a viharos szél pénteken a Hajdubihar megyei Nyíracsádon. A tűzoltóság és az áramszolgáltató szakemberei azóta is dolgoznak a hibák helyreállításán. A hírek szerint tornádó söpört végig a községen, ami négy utcában összesen 60-70 lakóház áramszolgáltatását korlátozta. Sok háznak nem csak a tetejét sodorta le a szél, hanem a tűzfalait is kidöntötte. Más. Az elmúlt egy hét során a nemzetközi piaci folyamatokban megfigyelhető változások a benzin és a gázolaj esetében is 1-2 forint átcsökkenést indokol. A benzin kiskereskedelmi átlagára így 429 forint, a gázolaj pedig 432 forint lehet literenként június 6-án szerdán, közölte előrejelzésében a GKI energiakutató KFT. A törvény hétfői parlamenti zárószavazásától várta eddig a piac, hogy elkezdődhetnek az IMF tárgyalások, de egyre több az aggasztó jel, hogy a valuta alap és az Európai Unió mégsem lesz hajlandó asztalhoz ülni. Most, amikor a spanyolok és a görögök miatt is pánikol Európa, forintlavidan indulhat el. Az országgyűlés olyan törvényjavaslatot készül elfogadni a hétfői zárószavazással, amely nem kezeli az összes problémát a mostani jegybank törvényel kapcsolatban. Az Európai Unió és az IMF korábban jelzett kifogásának egy részét ugyan orvosolja az új törvényszervezet, és így azt talán elkerülhetjük, hogy fennmaradjon a jegybank törvény miatt indított kötelezettségi eljárás Magyarországgal szemben, de az Európai Központi Bank és az IMF is nap, a napokban jelezte, hogy ez kevés lesz. Úgy látják, a jegybanki függetlenséget az új törvényel sem állíthatja teljesen helyre a kormányzat. Márpedig ennek komoly határoszó lehet a közelgő, IMF tárgyalások megkezdésére és sikeres lezárására. A tervek szerint 2014-re elkészülő új várbazár és környéke lehet a főváros új ékessége, amelyben a felújítás után kiállító galériák, látványműhely, előadóterem, étterem, kávéház és magyar termékeket kínáló üzletek várják a látogatókat. Lesz háromszintes, 298 férőhelyes garázs is. A Dunaparti szintet a Budai Várral mozgó lépcső is összeköti majd. Tervezik a rakpart alatt felfedezett, boltozatos ciszterna bemutatását is, amelyet a fülke pavilonból nyíló alagúton keresztül lehet megközelíteni majd. A megújuló várbazár látványterveit pénteken hozták nyilvánosságra. <Szík> Komorol megszólalnak a riportok a tegnapi New Magyar Fesztiválról, de ugye ennek kapcsán egy pár gondolatot el szeretnék mondani, hiszen itt a nyár, és ez sok mindenben megmutatkozik az életben, és mindenkinek ez máshogy jut az eszébe. Nekem például gyönyörű versek, amik természeti képeket idéznek fel, gyakran, és újra és újra az eszembe jutnak, és legelőször meg szeretném, hogy hallgassanak egy verset Nádosa Tavon, Bújtó István előadásában. Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék, lengacsónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a berekben, fegyveremmel az ölemben, Ringatózom ön felettem. Nézem ezt a szép világot Mennyi bűbáj, Mi talányok, mint amit körültem látok Nap alattam Nap fölöttem Aranyos tüzes felhőben lenne Fénylő víztükörben Itt az ég a földet éri Tán szerelme csókját kéri Minden oly csodás tündéri Mi megyünk-e vagy a felhő? Vagy a lengedéli szellő, a szeliden rám lehellő? Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi élet. Hol a réved? Szélein átligeteknek, tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, és minden olyan mozdulatlan, múlt jövendő, tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha mindene világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom. Igen, ez volt az egyik gyönyörűlös, amit mindenkit megszerettem volna osztani önökkel. És aztán van ám vidámabb dolog is, ami ilyenkor nyáron nekem az eszembe, úgy szeretek végi filmeket nézni. És ezek közé tartozik Kabos Gyulának egy-két jelenete, beleértve a telefonálós jeleneteit, amivel azt hiszem, mi itt a stúdióban a kollégákkal a technika ördöge miatt egy, egyszer, egyre többször tudunk azonosulni. Hello, the best? Hello, Helló, Annácska? Maga az? Na végre! Itt Aladár. Mondom, hogy... Mondom, hogy Aladár. Várj, majd betűzöm. A, mint Aladár. el mint... el mint Ladár. Igen. Igen, halmos, igen. Óriási szensációban. van. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve. Mondom, mondom hogy már le vagyok. Ne magáról beszéljem, mert szétrobbanok. Mi van a Kovács Vera-val? Mi? Rázza meg egy kicsit, nem hallom. Háló! most már érti? Igen? Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van Szűcs vezérigazgatóval. Igen, ez, a, nem, nem, ez nem a mi szűcsünk, egy egészen más szűcs. Egy kis szűcs. Miért nem érti, Van egy kis szűcs. Nem, mint ahogy mint, mondják, hogy mit szűcs kis szűcs. Sos süts hús. Sos süts. hús sücs. Kis szűcs. Nem. Ez volt Kabos Gyula és Kabos Gyulának a jelenete, és most hamarosan elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amit itt talán New Brunswick környékén mindenki azonosít a nyárral a magyar napot, ami tegnap volt itt. És ennek a tiszteletére én próbáltam, és szerencsésen azt hiszem készítettem két, két interjút, ami, két jelentést, amit szeretném, hogy meghallgatnának kívánok, kedves hallgatóink! A New Brunswicki Magyar Fesztiválról jelentkezünk, a 37. New Brunswicki Magyar Fesztiválról június 2-án. Már ugyancsak, igencsak délután járunk, majdnem 3.45, és a múltkori adásomban már bemutatott új taggal, a rádiónak az új tagjával, aki az én műsorámban fog szerepelni, Pab Zoltán szakácsa vagyok éppen itt, és itt a Teleki Pál Cserkészházban, ahol ők készít a menűt, fogunk beszélgetni először a menüről, utána pedig kiemelünk egy, egy ételt a menüről. Szehúz Zoltán! Oké, okay, Köszöntöm a kedves hallgatókat is! Hát szerencsére nagyon jól sikerült megint a Magyar Napunk. Nem volt nagyon-nagyon nagy tömeg, de nagyon folyamatosan jött minden, úgyhogy az ételek nagyon-nagyon jól folytak. Úgy, mint tavaly, hál' Istennek! Most emléksz már meg, hogy mi volt a mi, a, mi az a menü, amit tulajdonképpen talán egész Magyar Napon meg lehetett na. Is, viszont úgy látom a menün, hogy nektek voltak különleges uh, csemegék itt a magyaroknak. Ugye a hagyományos ételek között, ami mindig volt, ugye töltött káposzta, leves, ez a vegyes tál, becsenye szemvics, és a paprikás csirke mellett. Én csináltam egy pár specialitást, ami nem nagyon szokott lenni máshol. Csináltam pacal birkapörköltöt, birka halászlét, oldalast, szilvás gombócot és káposztás tésztát. Há' ezek elég jól mentek főleg a deszert a szilvás gombóc, amiből több mint ezer darabot készítettünk, és már nincsen csak vagy ötven darab megmaradva. És uh, most a, ezekről a kiemelt ételekről, amit máshol nem lehet megtalálni, ugye itt a magyar szervezetek uh, megszabták az árakat, meg hogy mi van a fesztiválon. Volt ebből valami probléma, vagy hogy álltak hozzá? Tudják egyáltalán, hogy te csináltál pacal pörköltet, birka pörköltet, halászlét, mert szerintem ezek nagyon, nagyon uh, egy, pár, egy pár éven belül szerintem nagyon kedvencek lehetnek itt. Igen, ezek nagyon vonzók voltak, főleg a Fiatalok Társaságában nagyon-nagyon jól bejött, főleg a és a birkapörkölt. A különösen birka köm is kiemelném, mert arról majd szeretnék egy bográcsos megoldást tartani majd egy következő, következő műsorban, mert az nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, -nagyon jól fogyott. A lényege vagy a birkapörköltnek, amit most is készítettem, hogy a húst hogy honnan veszük, és nagyon-nagyon nagyon jól le kell pucolni, hogy Itt. ugye sok ember nem szereti a fagyús illatot rajta, és elletkezíteni úgy is, hogy ne legyen annak nagyon rossz illata. Tehát jól is meg lehet csinálni. És uh, mielőtt rátérnén arra, hogy hogyan is készül a birkapörköt. Van-e egy, egy hely, amit te ajánlanál, mondjuk egy, egy, egy speciális hely, vagy egy átlagos hely, amit az amerikai magyarság, ugye az itt lakó New Jersey-ben lakó magyarok el tudnak menni, és meg tudják szerezni ezt az alapanyagot, a birkahúst. Hogyha nagyon jó birkahúst akarsz menni, akkor azt ajánlanám a Bodek Farmot, ahol előtted élőbe kiválasztod, és ott kapod meg az állatot megpucolva, megtisztítva. Vagy ha nem kell ennyire nagyon finomkodak legyünk, akkor a Koszpóban is nagyon jó minőségű birkát lehet venni, csak azon nagyon-nagyon sokat kell pucolni, hogy, hogy tiszta legyen. De az is nagyon elfogadható minőségű. És a pucolásnak a technikája van benne valami különleges, amit mondjuk egy trükk, amit használhatnak az emberek. Hát nagyon-nagyon sok trükkje nincs, inkább az a lényeg, hogy nagyon jól meg kell pucolni a fagyútot. Tehát le kell fejteni róla, mint ahogy ahogy nyúzzuk a halat például, mi azzal a mozdulattal nagy levelekbe lehet szedni a mellett a fagy jó, hát akkor tényünk is rá, hogy hogy készül a bi te birka Oké, okay, az én birkapörköltem az úgy készül, nagyon-nagyon fontos, hogy amikor meg van pucolva a hús, és le van hártyázva, ugye felkockázunk, nem picire, hanem nagyobb kockára. És ö, bepácoljuk egy kevés ilyen lari seasoning-gel és sóval, ezt eltesszük a hűtőbe, és állni hagyjuk, mert mindig előre készítjük elő a húsokat. Nagyon-nagyon sok hagyma kell hozzá, az a legeslegfontosabb, és a hagymával együtt pirítjuk a paprikát paprikát, piros paprikát és paradicsomot. Amikor ez körülbelül összepirult, akkor hozzáteszem a, a, birka, a birkahúst és sót. Ezt addig pirítom, amíg a saját leve ki nem jön, tehát vizet nem használunk egyáltalán addig, amíg a birka saját levét ki nem engedi. Amikor az kezd lepárolni, akkor adunk hozzá vizet, de amikor én vizet szoktam használni, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy én főzök vegetával is, szóval azt tudom csinálni, hogy a vegetát eloldom a vízbe először, és már egy erőlevest úgy használom a birka Nagyon-nagyon fontos egy pici babérlevél, nagyon pici köménymag, és jó sok fokhagyma. Amikor a hús hármejednél tovább megpuhult, akkor jobb minőségű száraz vörösbort az adaghoz mennyiségen, mennyiséghez függően szoktam használni, de az is nagyon-nagyon fontos hozzá lenne ez, a, amit most ikedettem a cserkészházba, de majd legközelebb rátérek arra, amit bográsra szoktam csinálni. És mivel tálalod legszívesebben a, a, a birkapörköltet? Hát itt, itt, itt a legmenőbb edli volt megint. Azt is csináltam rengeteget, de volt hozzá sóskrumpli is. És milyen bor megy mellé? Hát borba többfajta megy hozzá, hozzá ugye vörös, vörösborból. Én vettem egy nagyon jó csilleit és egy nagyon jó argentin bort. Tehát volt nem csak magyar, hanem volt kül Oké okay, Zoltán, köszönjük ezt a kiváló receptet, és további sok sikert ez a mai magyar naphoz, és legközelebb találkozunk a stúdióban. Én is nagyon hallgatóink, folytatom az interjú sorozatokat. Itt vagyok a SummerSter street a 10.000 lépés könyvesboltnak az egyik tulajdonosával, vezetőjével, akinek a neve, Zsédei Miki. Miki, üdvözöllek, és köszönöm, hogy vállaltad ezt a rövid interjút. Hogy telt ez a Magyar Nap nektek? Hát, köszönjük, üdvözlem a hallgatókat, és a, nagyon jó volt már, nem esett az eső, mert reggel, amikor fölkeltünk, akkor, akkor nagyon gyanús volt az egészső, még esett is az eső. Azért van shopkal fejmen a rádiósok nem hallják azt, de, a, de amint idejétünk már sütött a nap, és kész, minden jól ment. Hányadik ez a magyar nap itt nektek Nyugranszikon? Ez azt hiszem az ötödik. És a jelen állás szerint hogy ment ez a mai nap? Jó sikerült? Hát a mai nap a, elég jó sikerült, a, szerintem ezt a, a nagyobb területen csinálták idén a, a az egész dolgot, és szerintem szanaszé szét vannak egy kicsit az emberek. De elég jó itt, mindenki itt vannak, mind a akik aki már évek óta találkozunk velük mindig a régi boltokban, Cliftonban voltak, aztán most az új boltokban, New Yorkban, innen is ismerünk sok embereket. Ugye a könyvesbotról beszélünk, úgyhogy egy kicsit inkább részletesebben megkérdezném, hogy a könyveitek közül mi az, ami legjobban megy? Hát ahogy, ahogy itt, amikor előleg beszéltünk, itt egy nagyon érdekes szituáció, hogy amikor elmegyünk egy ilyen a piknikre és partira, akkor mindenből kell egy kicsit hozni, mert ember igazán nem tudja, hogy, a, hogy mi, mi kell az embereknek. A boltunkban ott nagyon sok könyv van. A, meg lehet találni www.hundbookstore.com 5457 East 12-es utca, New York, New York 10003, a telefonszámok 646, 844, 5525, és ott majdnem minden nap lehet nike találni. Jó, és a könyvek mellett árultok CD-t? CD-t árusítunk, de sajnos nem tudunk sok CD-t árusítani, mert a CD az elég drága Magyarországon is, és mire ére a akkor még drágább is. Hát mondjuk azt, hogy emberek ava foglalkozó, hogy letöltik őket. A dvd kkel elég, elég, elég sokat eladunk, plána a gyerek DVD-kből. Most már van a, a, ilyen a, a régi magyar film, klasszikus magyar filmekből is, és azok is elég jó fognak. Jó. Akkor most témát váltok. Ti elég sokat szerepeltek más a magyar rendezvényeken, nem mint ugye könyv, könyvesboltosok, Garfieldon is, és esetleg New Yorkban a Magyar Házban is így van. A Magyar Házban az annyit nem szoktunk a, a, oda fölmenni, mert mi Downtown vagyunk a 12-es utcán. Én amikor a gyerek voltam, én felnőttem a, a Magyar Negyedbe, az úgynevezett Magyar Negyedbe, és szóval én azt, azt a területet elég jó ismerem, és ahogy mondom, nagyon sokat csináltam, most sajnos, a, hát már nem annyira magyar a magyar negyed, mint volt régebben. Itt az előző könyves volt, aki... Volt, mi Ők is sajnos tönkre mentek az fönt. Zá... Szóval azt akarod mondani, hogy egy kisebb az igény a, a művelődésre? Hát tudod, mi a Downtown egy nagyon érdekes csapat összetettünk. Most már van egy a színház csapat, csapatunk, mert nekünk egy két emeletes a boltunk van. Len van egy, a, egy galéria rész, és akkor van egy, egy egy előszoba, ami igazán az egész olyan, mint a Budapesten régen a, a, a pince klubok, a, a Nem igen. tudom, én mondjuk is sokat jártam a 80-an alatt Magyarországon, Budapesten pláne, is, és akkor engem lerángadtak ilyen pincékben, és azt hittem, hogy verekedni kell, és akkor találtam a legcsodálatosabb, érdekes dolgokat, amit akármikor láttam Magyarországon, és amikor megtaláltam ezt a boltot, mondom, hát ez... Az hát az, Erről azt hiszem, hogy egy egész adást tudnénk erre szentelni, úgyhogy most szeretettel meghívlak, hogy a jövőben majd vegyetek részt, te és a feleséged egy rádiós beszélgetésen, jó? Akármikor, akármikor, azt hogy engem leülsz, és elkezdesz, hogy én beszélek, hidd el, én tudok dumálni egész nap. Köszönöm, és köszönöm ezt az interjút, és sok sikert nektek a további napon, magyar napon itt Nyubransz. Fikor. Köszönöm szépen. Hallgatóink, önök a Radgersz Egyetemi Rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és elérkeztünk a műsor második feléhez, ami tulajdonképpen összefügg a mai ünnepi nappal, ha ezt lehet így mondani, a Nemzeti Összetartozás Napja, amiről több felén megemlékeztek, itt New Yorkban is, a Magyar Házban, délután egy ünnepségen, és érdekes dolog, hogy olvastam a hírekben most délután, hogy a nagy magyar egyházak Magyarországon Um, ugye nem akartak ebben hivatalosan részt venni, és um, nem akarták a harangokat megkongatni, ennek az ünnepnek az alkalmából, ennek az megemlékezésnek az alkalmából. Itt New Brunswickon a harangok szóltak, úgyhogy ez egy jel lehet arra, hogy itt ez a közösség, ez a magyar közösség, és uh, nem csak ez, hanem ugye Szerte-Amerikában. Itt, uh, itt uh, határok nem nézve uh, magyar. Tehát uh, Trionon, itt mindenki a szívében tartja, a szívében hordozza, és megemlékezünk ilyenkor, hiszen együtt ünnepelünk minden más magyar eseményt is. Nos, ennek a napnak az alkalmából én találtam egy gyönyörű történetet, amit szeretnék önöknek lejátszani most. Ez egy honosítással kapcsolatos történet. Kérem hallgassák szeretettel. Eddig 35 ezre adták be magyar állampolgársági kérelmüket. Mi most megmutatjuk az egyik, talán legjobb megrázóbb kérelem és egy különös fénykép történetét. Egy fiatal beosztott konzul rutinszerűen átlapoz egy dossziét, aztán a kezébe akad egy réges-régi fénykép, rajta egy fiatal lány és egy katona. És a magyar diplomata ereiben megfagy a vér. A kérelmező egy idős asszonya, képen mosolygó fiatal lány. A másik szereplő, a katona pedig nem más, mint a konzul saját nagyapja. szívében a Székelyföldön autózom. Egy megsárgult fénykép története hozott el ide. A felvétel 1940. szeptember 13-án készült. Egy katonát és egy tíz éves kislányt ábrázol. Íme a fénykép szívszorító titka. Csíkszeredában vagyunk, Hargita megye-megye székhelyén. A 40 ezres várost döntő többségében magyarok lakják. Csíkszeredának legendása jéghoki csapata, de onnan is ismerik, hogy ez Románia egyik leghidegebb városa. Itt ebben a tömbházban él filmem egyik főszereplője, Szabó Miklósni Hankó Ibolya, aki egy réges régi őszínapon egy kicsit a magyar történelem része lett. Apuka is... Jöjjön egy kis multidézés, a dátum 1920. június 4-e, a Történelmi Igazságtalanság napja, Magyarország megcsonkítása. Ezen a napon csatolták el Trianonban hazán harmadát Erdély, Romániához került. született Hankó Ibolya, aki tüneményesen szép kislány volt, és aki az iskolában kitűnő tanuló lett. Imáta a magyar irodalmat, a versek voltak a kedvencei. És még pár történelmi képin már 1940-ből. A második Bécsi döntés értelmében ekkor került vissza Magyarországhoz Észak-erdély. A magyar katonákat hangos népünnepélyek, virágeső, zászlóerdő és megannyi meghatott ember fogadta Kolozsváron, Marosvásárhelyen vagy éppen Csíkszeredában. A lányok a férfiak díszmagyarba öltöztek. Az ezer éves határon Sósmezőn pedig nem más, mint az akkor tíz éves Hankó Ibolya mondott verset a katonáknak, akik közül egy főhadnagy könnyes szemmel hallgatta a kislány sorait. Hát ez egy szép válgás, a férfi volt, de általában, mint a kirettek volna, a válasza mind olyan szépek voltak. Mind. A katona odalépett a kislányhoz, és az ölébe kapta. Valaki pedig lefotózta őket. Iboja néninek ez a fénykép lett a legféltettebb kincse. Köszönböző büszke voltam rá, hogy hát ilyen kivételes módon ölelhetem ezt a szép embert. És hát nagy megható volt ma azért is, hogy az ezer éves határon voltunk. Azért is, mert egy magyar katona ölébe voltam. És azért is, hogy elismerte, hogy tetszett a vers neki, amit szavarta. Édesanyámnak a, nagy, a nagymama és a férje, és a nagymamájának a, az édesapja. Ő Ibolya lánya, nagy gyöngyvér, aki fényképész lett. Éppen a nagyapja és a dédapja képeit mutatja, no meg azt a bizonyos 7 évtizedes fotót, amiből annak idején képeslap is készült, és amihez édesanyja mindennél jobban ragaszkodott. Édesanyám, hát évejűrzi ezt a fényképet családi relikviaként. És ez fontosabb fénykép neki, mint a többi fénykép? Igen, igen, nagyon-nagyon fontos. Yeah! 2011 január 25-Ibolya néni a lányával összepakolta a szükséges bizonyítványokat, dokumentumokat és a fényképet. Aztán elindult ide a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulátusára, hogy benyújtsa állampolgársági kérelmét. Ez az a hely, ahol az ügyfeleket fogadják, és ő filmen másik főszereplője Dr Böm Dávid Konzul. A fiatal diplomata Pécsen született és ott is tanult, és nagyon szívesen jött a székelyföldre. Annál is inkább, mert imádott nagyapja valahol erre felé volt katona. Ő, vagyis német József volt az, aki sokat mesélt az unokájának, a most 31 éves konzulnak a háború viharáról. A nagyapám egy szigorú ember volt, fanyar humorú aki azt gondolom, hogy az érzéseit nehezen ö, mutatta ki. Talán... Most vissza az ügyfélszolgálati pulthoz. Miután átvették Szabó Miklósni Hankó Ibolya kérelmét, valamint féltve őrzött fényképének másolatát, tucatnyi más kérelemmel a hóna alatt a konzul elindult az irodájába feldolgozni a dokumentumokat. Fent az íróasztalánál dr. Bőm Dávid átlapozta a kérelmeket, aztán egyszer csak megpillantotta a megsárgult fotót. Abban a pillanatban ismerős volt nekem a katona ezután ö, egy háromszor, azért biztos akartam menni, egy háromszor megnéztem a képet, utána jeleztem a kollégáknak, hogy, hogy uh, gyanúsan ismerős az illető a fénykében. Dávid azt meséli, hogy a szem előtt megjelent az az ember, aki gyerekkorában sokat mesélt neki, akivel együtt horgászott a patakban, aki megtanította fát vágni. De a fiatalember nem mert hinni a szemének, ezért émailen átküldte a képet az édesanyjának ide, a Pécsi bárosházára. A válasz pedig nem késett sokat. Anyukám visszatelefonált, és, uh, és azt mondta, hogy hogy, hogy a nagyapám van a fotón. Hihetetlen pedig igaz. A 81 éves idősasszony éppen annak a konzulnak nyújtotta be a kérelmét és a fényképet, akinek a nagyapja 70 évvel ezelőtt az ölébe vette őt az ezer éves határon. Döbbenetet éreztem, és nagy boldogságot, és, és hát meglepődtem. Nagyon-nagyon boldog voltam. Egy pillanatra elhagyjuk Csíkszeredát. Ez itt egy kicsi utca Pécsen, a Havihegyen. A konzul édesanyja német Adél arról mesél, hogy mit érzett akkor, amikor először meglátta azt a bizonyos fényképet. Aztán meg arról, hogy édesapja kitűnő ács és hídépítő mester, valamint önkéntes tűzoltó volt, akinek a háború az egész életét megváltoztatta és aki sokszor emlegette az ezer éves határon verset szavaló Bű kislányt. Köszöntő szavak után a kislány odált, elszavalta a verset, és akkor után az édesapám örömében könnyek között felemelte. És az ön édesapja ezt elmesélte önnek? Igen. A gyerekkorában? Igen, igen. Visszacsík Szeredába. Amióta fény derült a nagy titokra, Dávid gyakorlatilag családtag lett Ibolya néniéknél. Rendszeresen sétálnak, kirándulnak és vacsoráznak együtt. A fiatal konzol és az asszony között az elmúlt hetekben mély baráti szeretet szövődött. Olyannyira, hogy most a hátunk mögött hagyjuk Székelyföldet. Van ugyanis Magyarországon egy falu, ahová Dávid mindenképpen szeretné elvinni Ibolya nénit. Abban a faluban az idős asszonynak saját bevallása szerint teljesülhet élete legnagyobb álma. Hosszú a vonatút Budapestig. Két utitársam végig egymással beszélget. jó látni őket. Így meghitt barátságban. Másnap Dávid megmutatja Ibolya nénének a munkahelyét, vagyis a külügyminisztériumot, és aztán elsétálnak a parlamentig. A tenzi partjára. Ott ázták egy benzines fordóknak a de itt levették is oda itt hamar kiderül, hogy szinte nincs olyan dolog, amit az időszéke asszony ne tudna a Szent Koronáról. Két önfelettem boldog embert fotózhattam itt, az országgyűlésben. Pár órával később, ez már Pécs, ahol Dávid családja viszonyozza a csíkszeredai vendéglátást, és ahol Ibolya néni megtudja, 70 év után hamarosan ismét magyar állampolgár lesz. Szóval meg is kértem az édesanyját, amikor megérkeztem Pécsre, hogy adjon belőle nekem is, hogy legyen az én kicsi fiam is, mert ettől a szeretet nem legyen ez kisebb csak nagyobb lesz. Azért tényleg nem egy ilyen konzuli és állampolgári viszony a miénk, de azért mégis azt sikerült elérni, hogy ugye én most visszamegyek Csíkszeredában. De jó, hogy jössz. És de... 14-én, mert hogy elfogadták ki, kérem néni, kérem, én fogom átadni. Drága kicsi szívem. Jön egy rövid városnézés, a konzullalin már közösen mutatjuk meg Ibolya néninek saját szülővárosunkat, a Gazika Sintámit, hunyadi Lovasszobrát szobrát és az új főteret. Aztán kocsiba szállunk és útra kelünk, a legfontosabb útra. Hátam mögött Ibolya néni és Dávid egymás kezét fogva utazik. Másfél óra alatt érjük el utunk végállomását a Tolna megyei kis falut Miután a háborúban súlyosan megsebesült, itt élte le életét, és itt is halt meg Dávid nagyapja, az egykori magyar katona, Német József. 91-ben meghalt, 78 évesen. Az azt mondja az évtizedek, hogy végig itt élt. Gondol, Ami a sírnál történik, arra nincsenek szavak. Az idősasszony beszélni kezd a fejfa előtt, és megelevenedik a történelem. Édes Józsikám, nem hiszem, hogy itt vagyunk és tudom, hogy odafén, imádkoztat ki, hogy megismerjem ezt a drága unokádat. Eltelt 70 esztendő, az életem java, és mégis megadatott az, hogy itt lehetnek. De amikor én fogtam a tenyakadot, nem gondoltam, hogy annyi vihar éri ezt a székely népet. Rendülten nálunk a kis falu temetőjében. Hanko Ibolya fejfe előtt újra elmondja azt a verset, amit 7 évtizeddel ezelőtt az ezer éves határon, sós mezőn szabad. Erdőd, meződ, hegyed, völgyed, zórt, fenyvesed, zugót, ezer éves történelmed. Milyen maradt egész lelk? Aztán elmond egy imát is, az egykori katonáért. Közben Bőm csönbennyeli könnyeit saját nagyapja sírjánál. A abban a vilatban, amikor átadom a, a a akiratot, akkor nem is fogom magamat konzulnak tekinteni, hanem tényleg ün egy családtag vagy, mint az unokája. álja. Fedettőleg könnyek között elomát ezt a bizonyítványt. Úgyhogy mindenképpen más lesz. A fénykét titka nem titok többé. És az sem, hogy az idei nemzeti ünnepen dr. Bőm Dávid a Csíkszeredai konzulátuson személyesen adja majd át a Magyar Állampolgárságot igazoló okiratot Szabó Miklósné Hankói bolyának. Most egy jó... hallgatóink már nem sok időnk van, úgyhogy uh, most már csak két dolgot szeretnék Önökkel ismertetni. Az egyik az az lesz, amit a helyi magyar programokkal kapcsolatban szeretnék majd felolvasni. Ez tulajdonképpen csak két esemény, úgyhogy uh, uh, az nem lesz hosszú Megígérem. Aztán a másik egy pár sport hírt akarok felolvasni, ami történt az elmúlt egy hétben, de csak a nem ügye az összeset, de a talán a leg legfontosabbakat. Most akkor kezdjük a magyar programokkal, itt a helyi programokkal. Tulajdonképpen csak kettőről van szó. Időrendi sorrendben tulajdonképpen tegnap nyitották meg az új magyar kiállítást, amerikai magyar kiállítást a Somerset szíten New Brunswick-ban, a Magyar Múzeumban. Ez pedig egy ö, olyan kiállítás, aminek az anyaga, a, a, ahogy olvastam, állandóan változni fog, de érdemes megtekinteni, hiszen itt Amerikában élő magyaroknak az alkotásait lehet látni, különböző dísztárgyak, amiket készítettek, beleértve festményeket és szobrokat is. Tehát ezt javaslom mindenkinek, hogy, hogy szakítsanak rá időt és tekintsék meg. A másik az pedig a New Brunswicki Magyar Klubnak a programja, ami jövő szombaton lesz. Ez pedig a szokásos nyári piknikjük, ami jövő szombaton lesz, június 10-én délelőtt ó, bocsánat, a tizedike az vasárnap, szóval már el is rontottam ezt a hirdetést. Tehát tizedikén, vasárnap délelőtt 11-től délután, vagyis este 6-ig. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, ha a klubot hívják, aki még nem volt ezen a piknik területen, ha felhívják a, a klubot, akkor biztosan uh, szolgáltatnak bőve felvilágosítással is. Nos, uh, egy-két sport eseményről szeretnék még beszélni, újból időrendi sorrendben, Múlt Hétvégén befejeződött az NB1, tehát a magyar labdarúgó uh, bajnokság, amiből, uh, aminek a bajnoka ismét a Debrecen lett, a második a Videoton, a harmadik pedig a Győr. A legnépszerűbb magyar csapat a Ferencváros a 11. helyet érte csak el, aztán az utolsó kettő helyzet pedig uh, 15. helyzet lett a Vasas, 16. az Alajgérszeg. Más. Koman Vladimir bokája rendbe jött, így a csehek elleni győztes mérkőzés kihagyása után az írország elleni találkozón visszatérhet a magyar labdarúgó válogatottba. A sérült Juhász rolandot, Mészáros Norbert pótolhatja a védelemben Lackó Zsolt együttesével, a Szamdóriával egyeztetnek a játékos visszatéréséről, a nemzeti 11 pedig támadóbb szellemben lépne pályára a hétfő esti találkozón mondta el. Egervári Sándor szövetségi kapitány a válogatott vasárnapi, tehát mai sajtó óráján. A magyar női kézilabda válogatott 28-21-re nyert Dabason fehér Oroszország ellen az Európa-bajnoki selejtezők utolsó fordulójában Győzele győzelemmel téve még emlékezetesebbé Pálinger Katalin búcsúját a nemzeti csapattól. És még egy sporthír, a világbajnok tornászunk Berke Krisztián harmadikként végzett a Maribori világkupa viadalon. Kiválóságunk részéről foggyuladás miatt egy nappal korábban még az is kérdéses volt, egyáltalán be tudja mutatni a gyakorlatát a döntőben. Krisztián hazatérése után sem pihen majd, miután meglátogatta a fogorvosát elindul Gendbe a következő világkupa verseny helyszínére. Nos, ennyi volt a sporthírek, amit ma összeválogattam önöknek. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy velünk töltötték ezt az egy órát. Figyelmükbe alá ajánlom a következő vasárnapi adásunkat, melynek a szerkesztő műsorvezetői Harkó Gyönyvér és Sohár István lesznek. On the top of the hour we a here. The Voices of Ireland, our Irish friends, they are already here setting up for you. Please join in for the show. És búcsúzok Önöktől. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. És uh, szeretettel búcsúzok mindenkitől. És kívánok. Nagyon jó hetet! the <laughs>